надовго забуваючи, на що вона дивиться. Він лежав в угодині, обдираючи шкіру, дихання йому перервалося, боявся, що зараз галочка випірне із глибини своєї загубленості. Побачить його, закричить, прикликаючи бабу, і він заплющував повіки, притискався до осотої і повитиці, що пахле, аж голова паморочилася, і чекав найстрашнішого. Страшне прийшло з іншого зовсім боку – Хмара виникла раптово, велика і чорна, над самісінькою головою у кожного семиківця. Хто як міг, так і біг в від дощу, що обірвався враз, товстий, прямовисний, холодний. Дощ так само зненацька перейшов у град, а блискавки крисали, як батоги по подвір'ю, дорозі і зонченій греці. Враз страшенний тріск накрив їхню хату, і в повітрі запахло дивною смалининою. Він чекав у порожніх сінях і боявся виглянути. Коли громи стихли, вийшло під вже смирний ріденький дощик і побачив розкидані по подвір'ю сорочки та відривки обгорілої мотузки, котра висіла від груші до груші. А ще за якусь мить почув тонкий неприродний чоловічий крик «Галочку грім убив! Галочку грім убив!» Більше він нічого не пам'ятав. Така жива, мертва плівка. Назавтра почався день, котрий переходив у другий, потім у третій, але вони усі разом не приносили жодних змін. Ніхто її не розшукував, ніхто не викликав, ніхто не цікавився. Усе було, як і раніше. Гарячий дух поразки залив легені, вона важко дихала і не хотіла виходити за межі кабінету. Прокрадалася до апаратних або у студію, де мусила правити ядзині наголоси, коли та з другої до десятої писала чотири підводки, побивши усі рекорди дублів, при яких добре виходило аж на десятий раз. Десь вилазила зморшка, десь не так висвітлили браслет, десь збилася. «Хто там уже схрестив ноги?» – нервово хлипала ядзя, коли знову щось не клеїлось. «Що то за люди?» Прибігала на другий поверх в апаратну і дивилася чергове зображення. Боже, я не маю режисера, не маю. Всім байдуже, як я виглядаю. Але ж я вас годую, то, може, б ви трохи піднесли ті свої фундаменти? Асистентка плакала, оператор буркав під ніс, що він не пластичний хірург. Режисер під столом, щоб ніхто не бачив, тиця в її дулі. І раптом пролунав дзвоник. Покликали ядзю. Поки вона говорила Тамара, мов у комі перебирала своє, і вразі її пронизала думка «Ядзя говорить зі Семенем». Спочатку навіть не зрозуміла, звідки такий здогад. На все життя запам'ятала, як колись на загальних зборах у бібліотеці її погляд раптом прикипів до великої картини, так наче його приклеїли. І раптом це страховисько три на дев'ять у важкенній рамі із якимось суперреалістичним першотравневим пейзажем гепнуло повсамісінькі голови блідих жіночок, що куняли на дермантинових лавах, дивом не опершись до стінки. Що було більшим потрясінням, те, що картина упала, чи те, що перед тим притягувала магнітом її погляд, здавалося б вічність. Всі наші мозкові закапелки заповнені якимось сміттям. І от настає мить, коли котрийсь із них ніби пробуджується і вивертає приховане. Лише вчора у ліфті чула, що відкривається якась там міжнародна конференція по мас-медіа і що Семань визначає, хто на ній має бути. То всі три дні має тривати? Буду. А як же, такий рівень? Я лишень у туфельках. Може, підкинете? Прошу на каву. «Те вино ще лишилося, тримаю спеціально. Виставку? Дома поговоримо. Ще й з тридцять, хіба то довго?» Вона пішла вниз у студію, задоволена, тішачись із чогось, лише їй, мабуть, уже й Тамарі відомого. «Треба все витримати, все, інакшого виходу нам не дано. Зараз, уп'явши нігті у долоні, знаючи, що світ...» Плац для принижених поразок, у якому ще жодна посередня людина не засумнівалася у своїй недосконалості. І що то за поразка? Якийсь чоловік, випивши, поцілував її на балконі, випив рівно стільки, що вийшов із броножилета. Отже, наступні три дні їх обидвох не буде. Все з'ясувалося цілком випадково, спасибі Богу, історія була недовгою. Але як жаль із нею розлучатися, як жаль